Десята година, десять хвилин. Радіо, родина, твоя хвиля.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 а також у програмі «Старшокласник» разом із учнями київських шкіл поміркуємо, що таке популярність і чи модно зараз займатися спортом. Тож приєднайтесь! Але перш ніж перейти до розважальних тем, поговоримо трохи про навчання. Оксанко, а ти мріяла коли-небудь стати письменницею? А я і зараз мрію. Ти уявляєш, скільки всього цікавого можна донести до читача? Так, але крім фантазії, ти маєш бути дуже грамотною. Я зрозуміла, Аню. Ти маєш на увазі, що вже час слухати програму «Загадки мови»? Думаю, нашим слухачам вона сподобається. Саме так, Оксанко, адже ведучий програми «Мовознавець» Олександр Аураменко сьогодні, а між тим, як і завжди, підготував багато цікавої і корисної інформації. Тож пропоную послухати разом. Залюбки! Вітаю, шанувальників слова! Сьогодні я розповім вам про числівники, адже їхнє походження приховує в собі багато цікавих таємниць. Ви дізнаєтеся про те, що тавтологія може бути не лише мовною помилкою, а й стилістичним прийомом, тобто окрасою мови. Прозвучить кілька важливих порад із граматики, а також з'ясуємо, коли варто надавати перевагу питовим українським словам, а не іншомовним. А почнемо! із фразеологізмів, які вважають мовним багатством. Стійкі сполуки слів – це скарбниця цікавих переосмислень, навіяних простими життєвими обставинами. Ось, наприклад, людина спостерігала, як щось висіло на волосинці. Ось-ось обірветься. Потім із цієї конкретики виросло узагальнення про безнадійний стан когось. У неподільному вислові – Висіти на волосинці – вкарбовано подихи загрози і, ймовірно, і загибелі. Нікчема, щоб в отаку хвилину на волосинці висіло життя товаришів і отак розкиснути, не знайти в собі мужності. Читаємо в Андрія Головка. Життя також може висіти на волосинці, коли розлючений бик тяжко і гнівно дихаючи ринеться на людину. І натовп полегшено зітхне, як сміливець бере бика за роги і приборкує його. Досить неприємну побутову картину покладено в основу фразеологізму «брати бика за роги», тобто діяти рішуче. Тепер ми добре знаємося на мірах довжини – міліметрах, сантиметрах, дециметрах, кілометрах. А в найдавніші часи люди послуговувалися, зокрема, такою мірою, як рука. Саме рукою вони могли міряти невелику відстань. Залишки цієї міри маємо у стійкому звороті рукою подати. Колись він стосувався віддалі у довжину руки, а потім набув значення близько, яке дійшло і до наших днів. Погано, коли хтось водить за носа не тягне за носа, ні, а дошкуляє морально. Колись смагляве плем'я циган любило водити по людних місцях ведмедів. Ведмедям устромляли в ніз кільце, і так їх водили. Такі мандри не були для циган, звичайно, виснажливою справою. Та й подекуди щастило їм видурювати в людей за видовись косяки такі гроші. Звідси недалеко і до сучасного водити за носа. Тобто обманювати, обдурювати, манити обіцянками. Узяти себе в руки, чи опанувати себе. Як же правильно? Ось читаю в одному із сучасних оповідань. Незнайомець узяв себе в руки і, намагаючись бути спокійним, казав далі. Але ж по-українському можна взяти в руки щось або когось, тільки не себе. Ну, гукнув Бертольд, то байка, я візьму співців тих в руки. Читаємо в Лесі Українки. Коли доводиться сказати по-українському відповідно до російських висловів «взять себе в руки, а владіть собою», то треба вдаватися до таких українських висловів – «опанувати себе» або «запанувати над собою». Читаємо в словнику за редакцією Агатангела Кримського. Ось така вам порада. Не забувайте про цю стійку сполуку слів, адже ми її часто використовуємо в мовленні. А тепер про числівники, які приховують у собі чимало таємниць. Ми так звикли до них, що, здається, ніби ми з ними народилися – так органічно вони вписалися в наше життя. Важко повірити, що деякі з них у давнину мали зовсім нечислове значення, цікава їх і граматична доля. Вони народжувалися з різних частин мови один, два, три, чотири були колись прикметниками, числівники ж п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять та інші були колись іменниками, візьмемо числівник п'ять. Він раніше мав дуже конкретне значення числа. Числівник «п'ять» походить від іменника «п'ясть», тобто «рука», і через те був пов'язаний із значенням «п'ять пальців п'ясті». Потім число «п'ять» від'єдналося від рахунку пальців руки і стало позначати узагальнену кількість, яку можна було застосовувати до будь-яких рахованих предметів. Цікаве також формування числівника «сорок». Він не схожий на своїх родичів «двадцять», «тридцять», «п'ятдесят», «шістдесят», «сімдесят», «вісімдесят», які з ним стоять у числовому ряду і творення яких досить легко пояснити. Слово «сорок» влилося в лави числівників і почувається в цьому середовищі вельми добре. Тепер уже не звертають уваги на його неподібність до інших числівників, які вишиковуються в шеренги чисел разом з ним. Числівник 40, як і 5, походить від іменника. Мовознавці так пояснюють походження цього числівника. У давні часи в'язка білячих шкурок кількістю 4 десятки була своєрідною розмінною монетою. Її завжди тримали в мішку, який називався «сорок». Поступово назва «мішка» стала сприйматися як число 40. Триває програма «Загадки мови». Друзі, досить часто не лише в усній розмові, а й в учнівських творчих роботах чую і бачу типову помилку – небажаний повтор, який називається «тавтологія». Очевидно, вчителі в школі не раз на цьому огріху наголошували – а як же уникнути тавтології? Зарадити в цій справі допоможе синонімічне багатство мови, тобто добір синоніма. Крім того, іменник можна замінити займенником. І врешті-решт уникнути повторюваного слова. Ось, наприклад, послухайте два невеличких тексти і порівняйте. Один із них звучить кострубато, неоковирно, а ось другий відзначається легкістю в сприйнятті. Ліс перебуває у перецвітанковій тиші. Лиш де не де в лісі чуються викрики нічного птаха. І ще трохи, і ліс від ранішнього сонячного проміння почне вбиратися в яскраві барви. Чудово в лісі осіннього ранку. А ось другий текст. Ліс перебуває в перецвітанковій тиші. Лиш де неде чуються викрики нічного птаха. І ще трохи, і гай від вранішнього сонячного проміння почне вбиратися в яскраві барви. Чудово в ньому осіннього ранку. Ось як просто можна уникнути тавтології. До речі, тавтологія може бути не лише вадою тексту, а й стилістичним прийомом, тобто посилює виразність, експресію. Наприклад, сміятися гірким сміхом. Сміятися сміхом, бачите? Або жити своїм життям. Або «Загину загибеллю сокола я» читаємо в поета Миколи Бажана. А ось у Шевченка всі, напевно, пам'ятають ці рядки. «Було видно, було чути, як реве ревучий». Дуже близький до тавтології прийом образності «повтор», який є нагромадженням однакових слів або словосполучень у тексті. З-поміж повторів виділяється посилювальний повтор, Суть цього прийому в тому, що повторюється те саме слово, але в супроводі інших слів, котрі посилюють її вразові якості. «Дерева мене чекають, і падає листя на стежку, і падають зорі в долоні, і падає сон у траву». Читаємо в Івана Драча. Досить часто повтор як прийом художньої виразності використовується в сучасних піснях. По суті, строфи пісні «Чарівна скрипка» побудовані на прийомі повтору. Ось послухайте цю чудову пісню на слова Володимира Івасюка, музику Ігоря Поклада у виконанні Таїсії Повалій. Триває програма загадки мови. Включати, вмикати, виключати, вимикати, поставити, внести, пустити. У яких же випадках вживають ці слова? Читаю. Треба включити електрику. Або виключи струм. Так неправильно говорити. По українському слід казати вимкнути або увімкнути електрику. Вимикати струм. Від цих дієслів походять і українські технічні терміни – «вмикач» по-російському «включатель» і «вимикач» по-російському «виключатель». Аналогічно помилково кажуть, пропонується включити до порядку денного три питання, замість «поставити» або «внести» до порядку денного. Так само неправильно – «у роботу включили всі існуючі агрегати», замість «пустили всі наявні агрегати». А зараз пропоную кілька порад з граматики. Уважно послухайте кілька речень. Ці кадри фільму зняті в павільйоні. Передплата на газети та журнали продовжена ще на місяць. Ці слова сказані не про вас. У всіх цих фразах правильні українські слова. Одначе фрази звучать по-українському не гаразд. А це тому, що роль присудка в цих фразах виконують пасивні дієприкметники. Зняті, продовжена. Сказані. ось тут слід було б використати дієслівні форми на ното. Ці кадри фільму знято в павільйоні. Переплату на газети та журнали продовжено ще на місяць. Ці слова сказано не про вас. Однією із синтаксичних особливостей української мови, що відрізняє її від близьких і далеких мов, є широке вживання дієслівних форм на то в ролі присудка. От візьмемо, наприклад, широко відому народну пісню. Ой, у полі жито, копытами збито, під білою березою козаченька вбито, ой, убито, вбито, затягнено в жито червоною китайкою, личенько накрито. В усіх цих реченнях немає підмета, а у функції присудка виступають дієслівні безособові форми на ното збито, Вбито, затягнено, накрито. Такі форми на «но-то» є і в російській мові, наприклад, сказано, сделано. Але там вони далеко рідше вживаються, як в українській. Натомість російська мова широко користується пасивними дієприкметниками в ролі присудків. Еті кадри сняти в павільйоні. Подписка на газети і журнали продліна що на місяць. Еті слова сказані не о вас.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 виступають із функцією означення, а не присудків, якими є слова були вдалі, дала, були образливі. Мабуть, не лише я, а й ви, дорогі слухачі, відразу звертаєте увагу на ті слова, які в мові щойно з'явилися. Їх відразу відчуваєш, а іноді такі слова навіть ріжуть слух. Ось послухайте. Інаугурація, імпічмент, саміт, чи не десанують такі запозичені слова нашим, милозвучним? В українській мові, за підрахунками вчених, чужомовні слова становлять близько 10%. Наша мова підпорядковує запозичення своїм звуковим та граматичним законом. Часто творить до них синоніми з власного лексичного матеріалу. Порівняйте грецьке «пейзаж» і українське «краєвид», грецьке «фон» і українське «тло» і не боїться втратити оригінальності та неповторності від вживання певної кількості чужих слів. Проте запозичати треба лише тоді, коли мова не має власного слова для позначення якогось поняття. Часто в усному і писемному спілкуванні дехто надуживає чужомовною лексикою через недостатнє знання словесного багатства рідної мови. Чужі слова не загрожуватимуть мові лише тоді, коли, як писав Володимир Саміленко, будемо дотримуватися такого принципу – не цуратися чужих слів, але й не бгати їх у нашу мову без міри. Саме цими випадками, тобто бганням чужих слів без жодної міри, дедалі частіше маємо справу сьогодні. Замість того, щоб пошукати відповідного слова в далеко не бідній з лексичного погляду рідній мові, люди бездумно тягнуть чуже. І вже замість «збут» – організація збуту. Всюди чуємо і читаємо англійське «маркетинг». Замість «вкладання», скажімо, капіталу – латинське «інвестиції». Замість «управління» – англійське «менеджмент». Замість «керівник» – менеджер. Замість «зв'язки з громадськістю» – транскрибований англійський вислів «public relations» прикладів засмічення української мови, зайвими чужими словами, безліч. Досить часто до слів іншомовного походження додають зайве означення, оскільки мовці не цілком обізнані з лексичним значенням запозичень. Скажімо, в словосполученнях «вільна вакансія», «захисний імунітет», «пам'ятний сувенір», «перші складники зайві». Бо вакансія – це і так вільна ставка, тож навіщо його вживати зі словом «вільна»? Імунітет – це захисна реакція організму. Сувенір – це подарунок на пам'ять. Під цим кутом зору невправно побудоване таке речення. Через нестачу коштів МАГАТЕ мусить згортати свою діяльність. Іншої альтернативи немає. Альтернатива – це необхідність вибору між двома можливостями. Тож треба було написати «Альтернативи немає» або «Іншого виходу немає». Українське радіо продовжує трансляцію із сесійної зали Верховної Ради. Чекаємо продовження трансляції із сесійної зали Верховної Ради. Українське радіо продовжує трансляцію із сесійної